Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu Aləə əşrəfül əngiyyə Və seyyidil mürsəlin əmə qad Rabb-i şəhli sadri və yəsirlə əmri Və xli ləqdətən millisəni Yəxdəhu qavli Həmdə olsun Allah'a Təkdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir Doğmuyub, doğulmuyub Onun heç bir bərabəri heç bir bənzər yoxdur Və olsun Allah'a ki O, Allah hər şeyi əvəz edir, amma hər şeyi ona əvəz eləmir. Və həmdə olsun, Rabbimizə ki, o öz qulları üçün imkansız şeyləri mümkün edir. Və həmdə olsun, O Rabbimizə ki, onun təzinəsində yoxdur, bir şey yoxdur. Və salat və salam olsun, Allahın Peyğəmbəri Muhammad sallallahu aleyhi ve səlləmin və sahabilərinin və ehlibeytinin və qiyamətə qədər onların yolunu gedənlərin üzərinə. Əm məbəl. Səlman qardaşlar, Ramazan ayinlə ilaqədər bugün toxunmaq istədiyimiz mövzud Quran-ı kərim mövzudur. Quran-ı kərimi oxumaq, quran kərimin aləmlərə bir rəhmət olmasını toxunmaqdır. <coughs> Səlman qardaşlar, Allah-u Sürxən əl Quranı Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmə aləmlərə bir rəhmət olsun deyə indirib. Rəhmət sözü də bu baxımdan çox genç mənalar daşıyır. Allah subhanahu ta'ala bu rəhmət sözü kitabını ayların ən şərəflisi Ramazan ayında və gecələrin də ən şərəflisi Qədir gecəsində indirib. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quranı kərimdə buyurub, Allah Quranı Ramazan ayında indirdi və bu Quran insanlar üçün bir hidayətdir və orada insanlar üçün açıq, aydın dəlillər var həmçini başqa bir ayədə yenə buyurur biz Quranı qədir gecəsində nazib etdik Allah suanda da Quran-ı kərimin rəhmət olaraq indirilməsinə qayr Ayələrdə buyurur Bu Quran Bu Quran Mənə oldu ki Onun və sizi və onun çatacağı Hər kəsi xəbərdar edin Anam kürəsi 19-cu ayə Bu başqa bir ayədə Əgər insanlar və Bir yerə toplaşıb Bir-birinə kömək edib Belə bir kitab yazmaq istəsələr Bunu əsla və əsla Edə bilməzdir Yəni, cinlər və insanlar qutlaşsalar ki, aləmlərin rəhmət olan bir kitab yazsınlar, bu kitabı heç vaxt yaza bilməzlər. Və başqa bir ayədə Allah Sübhanələtlə yana buyurur, biz orada, yəni Qurani kərimdə təhdidləri dönə-dönə təkrar-təkrar açıqladıq ki, bəlkə insanlar pis əməllərdən çəkilsinlər və bəlkə, bəlkə bunlardan ibret alsınlar. Və Qur'anın məhz bu məqsədlə endirilməsi də özü bir rəqabətdir. Demə başqa bir ayda Allah Sübhana və Taala buyurur: "Əgər biz Qur'anı dağlara endirseydik, sən o dağı Allah toyuqundan param parça olduğunu görərdin." Ha bu da Allah Sübhana bir rəhmətidir ki, Qur'an-ı Kərimin gən yəni dinimizə nə qədər ciddi həyatımıza nə qədər çəkdiyi bir yer stoludur bildirir. Həmçinin Allahu Təala adına başa vırayıb deyirük. Biz biz bu Quranda insanlar üçün hər gün hər hər gün məsəl çəkdik ki, bəlkə düşünürlər kəsimlər. Və Quran-ı Kərimdə insanların məsəllərin çəkilməsi də insanların başa düşməsi üçün bir rəhmet yoludur. Zəmir surəsinin 27-ci ayəsi. Və həmçini, Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. bir ayda buyurur, biz bu quranı anlayıb, xatırlatmaq üçün asanlaşdırdıq. Görərsən, bunu gərk edən, o başa düşən varmı? Yəni, bu baxımdan quranı dərk etmək və yaxud da əzvərləmək üçün Allah s.ə.q. Asanlaşdırıq. Bu da Rəbbimizin qullarına olan rəhmətindəndir. Qəmər sürəsi 17-ci ayə. Həmçini, yəni Allah s.ə.q. Başqa bir ayda buyurur, biz bu insanları zülmət qaranlığından nur aydınlığına çatmaq üçün nazir. İbrahim sürəsi 1-ci ayə. O başqa bir ayda Allah buyurur, biz Quranı insanlar bəqbət olsun deyindirmədik. Taha sürəsi ci ayə. başqa bir ayda yəni Allah s.a. yəni buyurur, biz Quran-ı kərimi insanlar üçün şəkə alır ayın Və İbn-i Qayyum Rahim Allah ki, buyurur ki, Allah subhanahu wa taala-nın sünnaya endirdiyi dərmanlar çərçivəsində istər isti xəstəliklər olsun, isti olsun, istər mənalı xəstəliklər olsun, Allah subhanahu wa taala-nın endirdiyi dəstə dərmanlar, çarələr çərçivəsində Qurandan daha şamil, daha tamir bir dərman yoxdur. Və ibn Qeyyim Rahmatullah buyurur ki, mən uzun bir müddət məktəbə qaldım. Orada bir xəstələndiyində nə məni tədavi edən, müalicə edən bir həkim tapırdım, nə də ki, dərman almağa qurunu yox idi. Və əlini qoyub özümə ruhiyyə edirdim, özümə Fatihə Suresini qoyurdum və Allahın izni ilə elə bil ki, çox böyük şakalar tapırdım. Və ətrafımda olan xəstəliyindən şikayət edən ki, hər bir kimsəyə də elə bil ki, bu barədə tövsiyə edirdim və Allahın izni ilə onlar da sağılırdı. Və İbn-i Qeyyim, sonra elə bir ki, ə, başqa bir şey ilə toxunur. Ümumiyyətlə deyir, müsəlman üçün ən birinci tibbi yardım Quran-ı Hər hansı bir təhsiləni göyün, həkmə ilk olaraq qaçmaq lazımdır, yəni. İstər uşaq olsun, istər qeyi olsun, istər qadın olsun, istər yaşlı olsun. Ən birinci Quran-ı kərimdir, ruhiyyədir. Və sonra i̇bn Qeyyim İmrahim buyurur ki, bu məsələdə, Əgər Quran-ı kərim oxuyanın, ruhiyyə edən bir insanın qəlbi Allah Sübhəna hırtalı edəyir, Qurana bağlanarsa, ola bilsin ki, burada onun elədiyi ruhiyanın faydası, kevkəti aşağı düşər və yaxud tamamilə itə bilər. Ona görə dəkəncə keçən dərslərimizi xatırlaqdıq, incət bərqlər üzərində böyük mənalar dayanıq, Və burada da Quran oxuyanda qəlbini eləyir ki, Allah subhanahu də deyil, <coughs> Quran-ı kərimə bağlanması bu malicəni azalda bilər və yaxud da aradan qaldırmaq, tamamilə aradan qaldıra bilər. O, bu məsələlərə geniş İbn-i İm dəxtdər və dərmanlar kitabında, dəxtdər və şarələr kitabında geniş toxunur, istəyən o kitaba qayıda bilər. Allah Subhanahu va başqa bir ayda buyurur ki, biz bu Qur'anı insanlar oxuyub düşününlər diye nazil etdik. Və ümumiyyətlə riyazdan sadaladığımız ailələr, Allah Subhanahu va buyurur, biz bu Qur'anı insanlar dərk etsinlər diye nazil etdik. Və yaxud bu mənada keçən ailələr, biz bu Qur'anı insanlar başa düşünlər diye, insanlar oxusunlar diye, insanlar dərk etsinlər diye, insanlar başa düşünlər və insanlar kimi sal etdik. O, başqa bir ayədə insanlar başa tüsünlərdə biz olaraq peyğəmbərlərin dissələrini zikreddik. Yəni, Quran-ı kərimin əsas elmə anlamı, mənası, canı, ruhu Quran-ı kərimi dər ki, həmin. Və Allah demək ki, Quran-ı kərimdə 43-ə yaxın yerdə bu məsələyə toxunur. Bu məsələ həm O kimsələrə dəlildir ki, o kimsələr zahirən Quranın elə vikiri zahiri oxumaqla ikfai etdənir və həm də o kimsələrə dəlildir ki, o kimsələr ehtivət edir ki, Quran-ı kərim öyrülər oxunaq. Və bu ayələr dəlildir ki, Quran-ı kərim yalnız və yalnız, kimlər-kimdir, birlər üçün. Kim? Ümumiyyətlə, bu barədə Quran-ı kərimdən çox misal çəkmək Quran-ı kərimin rəhmət dairəsindəki mənaları çoxdur. Amma biz inşallah bununla kifayətlənirik. Allah da Allah başqa bir ayda buyurur. Biz Quranı nazil etdik və biz onu koruyucuq. Və Quran-ı kərimə istər bu baxımdan, istər elmi baxımdan, hansı tərəfdən baxsa Quran-ı kərim özündə bir kamillik, Şamil eləyən kitabdır. Necə ki, alimlər gətirirlər. Qur'an-Kərimə say tərəfdən baxdığınızda, məsələn, Allah Subhanahu taala Qur'an-Kərimdə göy ifadəsini göy ifadəsini 7 dəfəlik istifadə edir. Həmişə göylərin yaradılmasını da 7 dəfəlik edir. Gün sözünü Allah Subhanahu taala məsələn bu sözləri toplayanda, Vay olsun, o gün orijinalarının halına, qiyamət günü olar gələndə belə olacaq. Bu gün məsələn belə O gün insanlar peşqman olacaq Və gün sözləri toplayanda 365 lənə gün sözü keçir Öbür də günlərin sayı 365dir Və günlər kəlməsinin gün deyil, günlər kəlməsinin Yəni isə 30-dur, ay kəlməsinə gəldi deyirsə, məsələn, da Ramazan ayı Tabi bu ay, o ay Ayları toplayanda isə ay kəlməsi 12 dəfə keçir Cəza kəlməsi 117 dəfə keçir Bağışlama, əhvələmək kəlməsi isə bunun iki qaçı. 234 təfə keçir. <gülüyor> dünya ahirətin karlasıdır. Üsturuna yaxınlaşdırdı isə dünya kəlməsi 115 təfə keçir. Ahirət kəlməsi isə o da 115 keçir. İman 77, küfür 77, zəkat kəlməsi 32, bərəkət kəlməsi 32. 32 dəfə yaxşı var, 6 dəfə pislər, 3 dəfə fikirləşmək, 4 -5 -5 -5 -5 nur kəlməsi də 4-4-4 dəfə keçir. Yəni, Allah Subhanallah, qala, elə bir fikirləşməklə nura insanları, nuru əldə eləmək üçün insanları həvəsləndirir və ümumiyyətlə, Abdullah ibn-i Məssub gətirir ki, fikirləşmək şərq axılarının açarı olduğu kimi beləcə edədir, xoşbəxtliyin. Asarıdır. Görürüz ki, insanlar öncə fikirləşirlər, əvvəl fikirləşirlər və sonra öz rövlərlə tövbə edirlər. Sevgi kəlməsi 83 də, dəfə, sevginin ispatı olan itaat kəlməsi də 83 dəfə, musibət kəlməsi 75 dəfə, musibətin qarşılığında insandan elə bir ki, tələb olunan <coughs> şükür sifəti 75 dəfə, Hidayət, Doğru Yolu Aparan kəlməsi 79 və Rəhmət 79 Sıqıntı 13, Rahatçılıq 13. Yəni, bu kəlmələrin belə keçməsində də bir hikmət var. Saylarında da bir hikmət var. Allah Subhanahu Ta'ala'nın növbəsində də, və ilimdə də, həriflərində də, hər bir şeydə hikmət var. Heç bir şey boş-boşa deyil. Və qadın kəlməsi 23 dəfə, kişi kəlməsi də 23 dəfə Quran-ı kərimdə keçir və bunun da elmi tərəfdən baxışında məsələn alimlər gətirir ki bir uşağın dünyaya gəlməsi üçün qadından 23 və kişidən 23 promosyonun birləşməsi lazımdır ki bir uşaq dünyaya gəlsin və Allah spontala ümumiyyətlə Quran-ı kərimə elmi tərəfdən Quran-ı kərimə yaxınlaşsa danışmaqla qurtarmaz Allah müsəlmanlara elə bir kitab indirib ki bu kitab Həm ilim, həm dünya, həm də ahirət toşbəxtliyi var Və ümumiyyətlə, Quran-ı Kerim Quran-ı Kerimin həzriyyətlərinə gəlməmişdən əvvəl Yəni, Quran-ı Kerim insanın həyatında çox mühüm bir kitabdır Və alimlər çox vaxtəli bir misal çəkir ki Aldığımız hər bir əşyanın içindən, istər televizor olsun, istər telefon olsun və yaxud tərqli-tərqli əşyalar, bu əşyaların içindən bu əşyanı necə istifadə eləmək lazımdır deyə bir kitab çıxır. Emurusca, hələ bir ki, onun instruksiyasını çıxır. Və əgər əşyaların içindən belə bir kitab çıxırsa, Allahın yaratdırlarının içərisində olan, kainətdə olan ən şərəfli məhlub Həm ən şərəfli, həm ən qəliz, həm ən mürəkkəb olan bir məxluq necə ola bilsin ki, bunun bir kitabı olmasın. Bunu, yəni, heç bir məntiq qəbul edəm. Və bilirik ki, o əşyalardan ən gözəl şəkildə bəhrələnməyin yolu məri o kitabçısına uyğun şəkildə istifadə edəmək. Əgər orada yazırsa, nəmişdirə saxlama olmaz, olmaz. Orada yazılırsa, məsələn, 220 və o qonuşlayır, onu yüzyona takım olmaz və o özünə uyğun qayda danlar. Və insanın da kitabında yazılır ki, məsələn, <coughs> insan içki bilməz, bu əməli edə bilməz, bunu edə bilməz, bunu edə bilər və necə ki, o əşyalardan ən gözəl şəkildə, kitabçasına uyğun şəkildə onu istifadə edəndə bəhirlənirik və insanın da elə bil ki, Dünya və ahirət xoşvəxiliyi anca və anca o kitabda yazılan şəkildə istifadə eləməklə insan çata bilər, başqa yolu yoxdur. Əks təqdirdə elə bilir ki, insan özünü məqd verici. Ona görə bu ço çox mühüm məsələlərdəndir ki, hər birimizin buna fikir verilməsi lazımdır. Və Allah Subhanə Həm da öz yaraqdığı qulu bilir. Ona görə də Allah subhantala insana unutlanması üçün, Allah bu kitabı təkrar-təkrar oxuması üçün böyük təzilətlər mədəlidir. Xüsusilə də Ramazan ayında həm, hələ bir ki, Ramazan ayında şeytanlar bağlanır, həm də insan dünya və ahirət qoşbəxtiyinin özündə cəm edən Quran kərimi oxuyur və onu həyatına tədqiq eləməyə çalışır. Bax, iki dənə amil var. Birincisi, Ramazan ayı şeytənlər bağlanır, ikincisi də Quran-ı kərim böyük bir dərmandır. Və bu iki amil hər zaman bir yerə gəlmir. Ona görə də Ramazan ayında çoxlu-çoxlu çoxlu Quran oxumaq lazımdır. Və biraq sadaladır ayətlər, Allah subhantala buyurur, Quran-ı kərim məsələn şəfadır və yaxud Quran-ı kərim insanları zülümətdən nurat çıxardır və Quran-ı kərim insanların həyatında buraxdığı böyük izlərdən danışdır Allah subhantala ayələrdə. Və ümumiyyətlə, bu ayələr nə vaxt öz elə ki, yerini tutur insan həyatında? O vaxt öz yerini tutur ki, insan oxusun və bunları dərkələsin. Və Ramazan ayı da bunu çəkdən ətirsək, şeytanlar da bağlanıb. Əgər, burada sual çıxı Ramazan ayında, indi Quran-ı kərimi biz şəx köpü çoxmuz ərəcə bilmirik. Yəni ərəbcə oxuyub başa düşürsən. Qurani Kərimi Azərbaycan dilində oxuya bilirsən, yoxsa ərəbcə? Ərəbcə oxusa Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur: "Əlif, Ləm, Mim Allah təala əl bir savab yazır, dilinə bir savab yazır, buna bir savab və Allah tahtında hər bir savab on mislinə qədər yüksəlir." Və on misli də 700 mislimə qədər yüksəlir və ondan o tərəfə Allah Subhantılı istədikləri üçün də artırır. İndi qarşımızda ikiləmə yolu var. Ya Quran kərimi oxuyub, dərk edib və dərk edəmək üçün də ərəccə bilməri isə Azərbaycancəsini oxumaq və yaxud Ramazan ayı bu sənaqları əldən verməmək üçün elək ki, ərəccəsini Bu iki yoldan bizini seçmək isə inşallah sabahkı dərsimizdə tutnazıyıq. Beləlik bununla kifayətlənirik. Və sallallahu və səlləm, alə ələbi ilə mühəlləq, alə ələdi və, və səlləm.